وسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين من بعد ابو بكر رحمه الله يعني هاله شنو ابو رحمه الله في نور منامز كتابم من باب كيف فوريت الصلاه في الاسراء نجاء اسراء يعني اسراء ميراج ده نماز ده و Ümumiyyətlə, bu İsra'nın tarixi dəyi deyil. Xaçın olub İsra mirad? Və bəzi tarixçilər gəlib ki, bəzi tarixçilər deyiblər, hizrətdən üç il qabaq. Yəni, təxminən Peyğəmbərliyin neçənci ilində olur? Onuncu ilində. Və bəzilər deyirlər ki, o, bir il qalmış hizrətə, bir il yarım diyan var ki, axıb bu aralardadır. Bir ilə üçün arasında. Aynındır. Hicrət bu vaxtda olub, çünki ümumiyyətlə hicrətdən qabaq ki, tarix var aylarda çətindir ona demək. Hətta illərdə də görürsə, adam çaşır. Çünki tarix yox idi onda. Onda tarix yox idi. Onda illə, bir dən ildə böyük bir hadisə olurdu, o hadisəni qoyurdular o illə adın. Və deməli, əgər belə fərz etsək, tutaq ki, məsələn, hicrətdən iki il qabaq olur, məsələn. Yaxşı bəs namaz necə q məli elə çıxır ki, İsra miraca gedməmişdən qabaq, onu namaz qılmırdılar. Çünki biz dedik ki, namaz fərz olundu. Yaxşı onda bu peyğəmbərlik gələndə artıq namaz mı Və sahabilər İslamı qabulinəndə namaz qılmırdılar. Cevab odur ki, qılırdılar. Namaz qılırdılar. Ola ki, namaz iki rükət idi. Aydındır. Namazlar iki-iki qılırdılar. Həm səfərdə, həm səfərdə olmayandı da. Vəli ki, İslam miraca axır əsəssollar sələ artıq səfərdə 2 qaldı, dörükətdilər. Amma səfərdə olmayan da artıq dərzi namazları artdı dükətdə. Təqribən məğribi üstünə bir rükət gəldi. Zöhr, əsər, işablan isə 2-2 gəldi. Aydındır? Qılırdılar. Biraz fərq var idi. Aydındır? 5 va qılırdılar. 2-2 qılırdılar və 205 hə. Deməli, burada da indi Buxaraxın oğlu Ənəs ibn Məlik rivayətinə deyir ki, Əbu Zər danışır ona bu hadisəni. Ənəs ibn Məlik Əbu Zər danışır ki, bəs sallallahu əleyhi və səlləm bir gün evində olarkən Məkkədə Cəbrail gəldi və qəlbin çıxartdı. Və Peyğəmbər səsəl qəlbin 2 dəfə çıxardı yubla. <gülüyor> Birinci, Babazo valanda o nə üçün o peyğəmbərliyə hazırlıq kimi? Bu isə göründüyü İslam meraj da böy hadisədir. Buna da hazırlıq lazım. Yoxsa sən kosmolad uçanda aylana bəlkə illər hazırlaşır ora. Hələ çıxır gələndə hələ bir, bir ay özünə gələ bilmir. Hələ bu heç də neçə min üçüb. Amma söhbət gedir 7 qat səmalarə axıb keçməyə. Xaliqin yanına. Və təbii ki, oraya, biraz oraya gəldi, bir az hasılı yom gəldi, peyəmbət səlsam, qəlbin çıxardıb yudu. Yudu və sonra tutdu əlindən və burada birbaşa deyir ki, çıxdı səmaya. Valla ki, başqa rivayətlərdir gələcək ki, getdi qüdsə, gerüsəlmə. Aydındır. Hmm. Deməli, Yerisəlimə gedir, orada namaz qılır Peyğəmbərlərlə, Quds məşidində Və oradan da qalxır Səmayə Deməli, Peyğəmbər s.ə.v Çiçək yoxdur, gözü uçmadı Peyğəmbər s.ə.v Çiçəbimirdə axı Burak gəldi, Burak, Cəbrail Burak ilə gəldi, Burak da Deməli, bədəni Bədəni deməli Atdı, lakin başı, insan başına oxşayır Bələ bir heyvandır Ona, o o peyğəmbərlərin atıdır o. Aydındı? Peyğəmbərlərin atı. Yəni samaya uçmaq lazım olanda. Və Buraq vasitəsilə düz indi bizim şeyx, yəni, sufi şeyxləri onlar Buraq üçün. Aydındı? Məsələn, uçubla Məkkəyə namaz qılmaq yaxşıdır, uçubla hər istəyirlər. Bilecə lazımdır. Yaxşıdır. Gönər, qənaət Biz o cür bir yaxşı var Deməli, Rasul Sallallarısını uçur buraqla və Qudsdən yenə buraqla qalxır. Cebral də yanında. Və burada, e, deməli, deyir ki, gəlir dünyanın səmasına, Cebral deyir ki, səmanın xəzinədarına. Hər səmanın da qatında öz sahibi var. Yəni xəzinədarın mələk. Və deyir ki, aç günə iftih. Və hər səmanın qapısı var. Hər qatın. De bir aç. Və soruşur ki, mələk kimdir? Deyir ki, Cebraildir. Deyir, sənə kim var? Dedik ki, vəz peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlam. E, deməli açır. Açır qapını, qalxır. Daxıl e, sonra gəlir deməli ikinci qata. Daha doğrusu və birinci qata Və belə bu cür Qalxır göyə Yəni hər qatda mələklər Qatları açır Düzdür hamısını salam verir peyğəmbərə salamlar Səni mələklər hər, qatdırca, hər qatda Və düzdür gəlib ki bəs Ənəs deyir ki Bəs Peyğəmbər salsan orada peyğəmbərlər görür Bəzi qatlarda Məsələn Adəmi görür Musa, İdris İbrahim, İsa... Lakin burda indi deyilər, necə görür? Bədənlə, yoxsa ruhlarla? Allah bilir necə görüşür. Bəlkə o ruhla görüşür, ustalarla görüşür. Bəlkə də Allah bilir. Aydındır, necə görür. Amma deyir ki, gördü, onları gördü. Hətta Musa ilə, indi görəcəksən ki, bəs, bir az söhbət dələyir. Və... Bələr qalxa-qalxa, elə bir yerə çatdılar ki, siz dərəkdül müntıha deyilər. Artıq o yerdən Cevraldə gedənmədi. Dedi ki: "Vəs, Cəbrail altıq sən gəl." Və Rasul Səhsə tək getdi və Allahla danışdı o da. Ona görə gələndə dedi ki: "Soruşlaş gördün Allahı, Dedi ki: "Nur idi." Şığı idi, yəni səsəmədi. Gördüm işıq gəlir, oradan səs gəlir, mən də danışıram ona. Aydındır? Və düz indi şeyxlər, sufilər, şeyxləri Qovadilə şey çıxır, sonra biri var, mən adı bilməm, yanddan çıxıb. Deyir, "Sən çabran, çabran, sən oxu burada, mən gələn də sən nə edirsən bura?" Ha, hala belə də yazır ha. Gedir, Allah Subhanahu gök görüşür. Ha, deyək ki, falan kəsə 30 il ömrü uzad, falan kəsə öldür və s. və s. Falan kəsə ineyitib, o mənim belə nəsa, müsibət. Nəisa. Sonra Allah subhanələ hətta Peyğəmbər sahəsən deyir ki, elə yerə çatdım ki, qələmləri səsini eşitirdim. Qədər yazan qələmlərin. Aynındır. Qədər yazan qələmlərin səsini eşitirdim. Qələmlərin. Ha. Sonra deyir ki, orada deyir mənə əlli rükət fərz olundu. Əlli rükət. Və qaydanda Musa Aleyhisselamın görüşəndə dedi ki, Allah tələr sənə ümətlə fərz etdi sənə və sənə mətn dedim ki, vəsə 50 rükət, deyək ki, qayıd ümmətin bacara bilmiz 50 rükətlə. 50 vaxtdır. Hə, 50 vaxt. 50 rükətdir amma 50 vaxt. 50 vaxt. Bəs qayıd səhv mətn yəni bacarmayacaq. Və rusun Allah Subhanahu taala 40 fərz etdi, 40 vaxt. Və sonra qaydında Musa yenə görüşür, deyir ki, yeni qayıt, onlar bacarmıcaq. Hələ 5 ülkətli qılmır çoxsa, kibəsiniz? Səsələn, 50, 50, 50 ülkətdir, 5 vaxt. 50 vaxt olsa, nə olabdır? 50 vaxt, yəni hər 15-də bir. Yəni, Allah bilir nesil ağının bir. Nəyəsə, vələ Musa ə.səlamla görüşür və qayıdır, 5-ə düşəndə Musa deyir ki, qayıt yenə. Mən Musa'nın təcrübəsi var axı ümmətlə Deyir, mənim ümmətim ağır olacaq olaraq ki, 5-dən də düşün Sonra Rasul Sanası deyir ki, yox Rəbbimdən utanım artıq Utanım daha 5-dən hmm. Və sonra Deyir, qayıdır Qayıdır yerə Yer üzünə Və bu ısa yəni, düzdür, burada qısır dedir, çünki bəzi Hələm çox şey vardır orada, çox şeylə görür Ne olubilsin? o İslam miras babında keçəcəy vəlampsın. İndi burada qısa ola bilər namaza aid məsələlər var, onu görə bunu qeyd edib qısa bu hədisi. A. Hə. Deməli indi bu hədisin şərhi uzundur. İnşallah bu qalsın. Sabahki dərsimizdə ki oturub bu hədisi yavaş-yavaş şərh burada faydaları nədir? Aydındır? Allah bilir.